бо сама сама була, і підносять її з помічю людей до гори. «Куди поїхали мої люди?» – питає хора. «Ніхто не знав. Здається, в Угорщину. А ділася їй дитина?» Також не знали. «Вона мала дитину?» «Так, сина, білого. Перша її дитина. Вона жінка раду Самого старшини циганів. Чиї люди забрали дитину з собою? Не знали. Не гадали нічого так само, як і не виділи. По цій бійці зараз вночі зникли. То, може, убили її дитину? Ні, не знали. О, певно, убили? Ні, не чули. Лиш чоловік одного в бійці чули, що старшина мала ще не вбив. О, раду! Вистовнула Мавра, заломлюючи руки, і розплакалася наново. Він, певно, і дитину вбив. Ні, не знали. Не знали і не припускали, щоб невинну дитину вбити. О, раду! Знову ж зойкнула Мавра і розхлипалася в голос. Він, страх який недобрий, розлютившись раз, відтак додала – то хіба від неї дитину вкрали і втекли? Може, також не знали. Упевно, що лише та, коли зникли, наче б їх земля прожерла, то певно, що вкрали. Вони все так робили, і по утраті своєї дитини вона радо пізнає. Може, відповіли люди. Чи не бачив ніхто тої дитини? Не бачив. Біла була. Може, не знали? Біла, біла була, майже скричала, не знали. Вона розплакалася ще більше, а люди безпомічно мовчали. Мовчали, неначе не хотіли зрадити якоїсь тайни, а може, й не хотіли казати, щоб не ранити звісткою серце нещасливої, а може, просто не знали. Завели молоду осиротілу циганку крок за кроком в хату Іванихи-Дубихи, і вона там осталася. Чому хотів Раду Мавру вбити, а радше, на її думку, на ній помстився, вона призналася лише Іванихсі-Дубисі, і Іваниха її задержала в себе. У два місяці по смерті чоловіка Іванихи Дубихи знайшлася в неї, хоч не молода вже була, дитина, маленька Тетянка. І Мавра її доглядає. Сама Іваниха, повдовівши, має в господарстві і в млині багато праці і клопотів. А коло одніської дитини де дикої держить, яка становить тепер одиноке її щастя, треба її когось мати. Мавра обесилена, негодна тяжко робити. Відшукувати людей, своїх теж тепер не в силі. Тож нехай, казала циганці, остане в неї, доки хоче. А тут, де різні люди приходять, може, і за дитину свою, що вчує, розвідається. А, може, вернуть ще й її люди? По неї, то тут, у млині, вона найскорше зачує про те. Мавра послухала. Засталася. Однак недовго видержала у тихій вдовиченій хаті під горою Чабаницею. Сиділа, доки до сил не прийшла, але, подужавши, Кинулася в околицю своєї дитини шукати та розвідуватися про людей своїх. Ходила, блукала тижнями, місяцями, мов голодно та вовчиться, а врешті вернула. Марна була, бліда, без краплі крові молодих устах, з понурими смутними очима і знов зажила Іванихи дубихи. Її люди звикли своїм звичайом, як під землею пропали, а по дитині так само, як і по них, не осталося сліду.